ми нічого не встигли взяти з собою. І нащо було нас перевозити в цей дім? Він затісний, то простецький, як для пана Гетьмана. Палаців не маємо, похмуро зауважив я, а сам подумав, чи забула з якого палацика порятував тебе в Переяславі. Не завішувала б ти рядними вікна в козацькій хаті, та не виганяла б мух та не затрушувала б долівку свіжонакошеною травою. Можна б зайняти палац старостинський і не так стоїть пустка І хай стоїть. Так само, як і бранки бранками кожен день року. Козакові одної сорочки досить, щоден нова. То догори лобцями, то донизу. Щоди в дергті, ущипливо додала пані Разина. Може, й дерти. Для здоров'я. Але сподіваюся, пан Хмельницький змінить свої дівстяні сорочки на чисте вбрання. Я звалював нагріти води, паховки зараз не готують купіль. Дякую, пані Раїно. Ви дбаєте, як про сина? Вона зблідла і мовчки пішла від мене. Мав тепер жити між ненавистю і любов'ю. І не було... Рятунку. Та все ж хоча й з ненависті пані Раїна скип'ятила казаняру води з зіллям, похолки вилили воду у великі вербові вагани для купелі пана гетьмана. «Очистити і відмолодити хоче мене пані Раїна, чи може струїти своїм зіллям? Хотіла мене колись собі, тепер чи хоче для доньки?» Чи для сирої могили? Нікого про це не спитаєш, бо ніхто не скаже, та й немає нікого навіть димка вірного. Тільки чистий одяг багатий лежить на лавці гіркою. Подбав мій осавули про це. Поскидаю з себе тяжку задимлену брудну одіж. Полізу купелю, відмолоджувався, радувався, мав нарешті наю коханішу жінку. Мав. Міг би взяти її без зволікань, як був, зіскочивши з коня і зграба ставши в обійму, взяти, як наїздці, жорстокий, брутальний, нетерпеливий, взяти, як здобич, як винагороди, як помсту за все, стати таким безжально жорстоким, як ті тисячі, що йдуть десь степами від жовтих вод до Корсуня, навздагин і навпереємо Потоцькому і Калиновському, йдуть тільки він, Брудні, немиті, здичавілля, звірілі, милосердя в душах. Міг і не міг. Хлюпостався у вербових ночах, розбризкував воду, відпирхувався, віджимав чуприну, здоював воду з вусів. В чистоті несміливості мав повернути свою любов, знайти і віднайти утрачене. Відбиво двоював запеклого ворога не для наруги, не для брутальності, а для високої шаноби і ніжності. А пані Раїна, скрадаючись попід дверима і прислухаючись до мого криктання і розбризкування води, вважала певне, що то вона так приборкала цього степового пардуса, цього лева над левами, сама стаючи левицею а матрегну свою роблючі левицею молодою. Матрегна. Цариця матерів і жінок. Жінка над жінками, як я не гетьман над гетьманами. Матрегна. Чисте же ви, мої джури, за пані Раїною, коли готувалась для мене купіль. Для неї я тепер був наївця, жбур, насильник, хто завгодно. Мала всі підстави ненавидіти мене і бажати мені смерть. Але змушена коритися силі. Я виказувала це кожним словом, схилянням голови, порухом уст, скиненням брови. Чи не вона тоді накликала Чаплинського на суботів? Може, теж хотіла для себе. А той ухопив дочку. Ох, коли б довідатися. Мала втіха, ой мала. Ніяка. Був я несправедливий до пані Раїни, праглав влаштувати все якнайліпше, з найвищою шанобою і гідностями гетьманськими. Поки я викупувався та чипурився, в світлиці налаштовано столи, накрита лляними скатертями, ставлено печеним і вареним, і вже й гості скликані найвельможніші з тих, хто знайшовся в чигирині, і нас з внутронкою посаджено на покуті. І була вона вся в білому атласі. Сама ця, мов, шовк ласкавий. Я геть одурів і неї, і од горілки. Я купив за своє здоров'я, бо ж пити тільки за мене та за мене. І од веселощів безкінечних, і од багряного світла, яке хвилями ходило мені перед очима, дратуючи мене своєю незбагненністю, невідступне і незносне, як тортури. Я ладен був стогнати від муки незнання, поки врешті збагнув, що то роздирає мені душу нетерпіння. Чому нас не заставляють самих з Матронкою? Нащо це все, навіщо всі ті люди? Бзють, проголошують гетьманське здоров'я, веселяться, танцюють, і яке їм діло? До гетьманів, і до королів, і до всіх повелителів світу. Хіба трава питає когось, щоб рости, а дощі просять дозволу впасти в хмар на землю, і чи ріки течуть тоді, як їм скажуть, а птахи прилітають за королівським велінням? Я хотів теж бути як ці люди, власне був таким самим. То Штифу доторкнувся до шовкової руки Матрончини і показав їй чимось, щоб утекти.